היפופוטן! או כחלילי ינוג ורך, מה יפה אתה כל כך? זה הכחלילי. הכחלילין הוא ציפור ממשפחת כהן, ולכן אינו יכול לעוף מעל בתי עלמות. הכחלילי ניזון מתולעים וגרגירי יער ויכול להגדיל את הארוחה בשקל תשעים ראו איך הוא מאושר בטבע ראו איך הוא משתעל כשמעשנים לידו ראו איך הוא מפחד ברכבת הרים <אח> הכחלילי מהווה חוליה חשובה בשרשרת המזון מלפניו יש בוטנים ומאחוריו, תנין ראו כיצד הוא מגיב לבוטנים ראו כיצד הוא מגיב לתנין ראו כיצד תנין מגיב לבוטנים ראו כיצד תנין מגיב לשלמה ארצי ראו כיצד שלמה ארצי מגיב לבוטנים במעבדות על שם בודניוק נערך כבר שנים מחקר על הככלילי הפרופסור מספר אני חושב שטענתי היא שהככלילי בדרום אפריקה לוקח לו יותר זמן שיאכלו אותו מהככלילי בצפון אפריקה בדרך כלל. אה, תנסח את זה יפה לכתבה. למה? הצפון אפריקאי פחות מסריח, שים לב, אני מכניס ככלילי צפון אפריקאי לכלוב, <עבא> ועכשיו אני מכניס דרום אפריקאי עם ציצה צרכנית. <עבא> <עבא> שלוש שנים עבדתי על זה. ועל מה אתם עובדים עכשיו? אני מנסה להוכיח שככלילי עם משקולת ברגל בחדר עם תנין נטרף יותר מהר מאחד שהוא לא עם השני. ננסח את זה. המכון התאום בקליפורניה ממשיך במחקר. תן לי להגיד את זה, טוב? בקליפורניה גילו שככלילי בבלנדר עושה הרבה בלאגן ולכלוך במטבח. הרבה. אני סומך עליך שתגיד את זה יפה. עד כאן תוכניתנו... תשמע על... בדיחה רגע. ככלילי ותנין נפגשים בחדר. אתה יודע מה? בוא, בוא נראה <הנה>. מכיר את הבדיחה לשלמה ארצי והתנין? התעוררתי ערות כך חי לו הככלילי בתנאים ובעיות הישרדות שיש לו ועוד כל מיני דברים, אני אנסח את זה אחר כך, מה שאתה רוצה. או ככלילית כל החזה, כמה יפה התנין הזה. הנהלת התוכנית מוסרת ששום ככללי אמיתי לא נפגע באמת במהלך הקטע וגם שלמה ארטין ממשיך להופיע ולכתוב שירים.